Bona eguerdi ongabon, nongi eturrezu egin, zulegin mugen, podcastera, bideokuken podcastalde batetikan, eta bestetik ere bai, ba, nere e, mintza praktika partikular, ezta? E, ba, denbora desente pasatu da, berriz ere, grabatu duenetik, baina, bueno, gauzak pasatu dira, ezta? Badago, e, behintzat, badago gai, badau de gaiak itzegiteko, ez, oiei oie buruz? Hemendikan Bartzelonatik kristonako ba, beroarekin e, ibiltzen nahi garazken asteetan, ja e, agarabatzen nahi nahi zau ekanean, eta, e, ba, ba, bueno, e, dara matzago ja egien bihazte, ba, hogeita malgradu baina gehiago, eguerdean, ez da? Gaur hogeita maostera ditxigarra didez, eta lan ni ezan da, naiko... <laughs> naiko laetza izan da, lan egitea horrekin. Eta bueno, eh ba esa ba, e, berri ugari daude, eh pentsatzen dut pena merezi duela, hojee buruz hitze egitea. Eta bestetik ere bai, ba eh gaur ekarregut asteko jokoa eta astekok asteko jokoa izango da, ba bueno, nahiko arrarroa zeren ez da bideo joko bat, ba izeketa, eh mai e, mai joko bat. Eh saioan intza hori buruz, The Time Stories izeneko bideo e, mai jokoa, 2015an gaizki ez banago ateratzen lehen alea eta eh baduela hiru aste bukatu genuen eta aldean jolastuta badaude espansi ugari daude eta pixka bat ba, ba beintsat gastereran jolastu daiteken e, guztia ba jolastut dugu eta ba, ba oso interesgarri urutu zait eh mekanika atletikan eta bar eta e, iruditzen sai bideojogekin ba, oso antza hondia duela eta horregatik pentsatzo ba pena merezi duela oni buruz hitzeita Eta bestetik ere bai, zeren ba bueno, behin jokoa amaituta, ba, bideo joku, e, lehen, e, jokua ba e, ikusten bideo bat, ba, jokoaren loreari buruz zeren, ba bueno, bukatu genuen jolasten eta e, erdi arraro, eh zeren, ba badaude e, gainaguz joku edo ale guztiak e, biltzen dituen e, ba, nolaiteko ba, ba, ba historia nagusi bat Eta ba hori ba pisatantze batean ba, nahiko eh, zaila zailagizt zaigun eta ba bueno bideo bat bideo eh, bat egon egonitzen ikuste ma ba, tipo batez eh, ba, kontatuz ba, lore guztia eta oso interesgarri utzet era bai lore aldetiken. eta izan bezela hori ba, izango da eh asteko jokua eta hau esan da ba, musika piskat goko dugu eta ziko gara berriekin. Ezan berra dago, e, arraro zuten baduzute edo gaizkin zuten baduzute, ba, e, guztiz nere erroa dela. Zeren ba, bueno, ordenagailuan aldak eta augari goten egiten egonez, eta ba, e, grabatzen duan maiaren e, ba, bueno, konfigurazio guztia nahi gabe, ba, ba, bueno, e, suntxitu dut. Eta beraz, ba, saiatu hartzen edo, pintzatez, e, ber sortzen konfigurazio bat, ba, bere volumenekin eta bere gautzekin. Eta eh ba bueno, ba, esan bezela, arraro entzuten baduzute, ba eh horregatik delago eta ba, guztiz nere errua. Guazen berrieekin eta ba len berrian noretzako fiskat hau ez zen, ez? nere nere bilotzean leku handiena izan zuena, baina Pokémon horiak 25 urte betetzen ditu. Hogeita e, 25 urte. <laughs> Pokemon horia. Ezan bezala, ban nik ez nuen e, joku hau hainbeste jolastu, ni nere nerekasuan ba, Pokemon urdinarekin e, abiadon intzen zaga barruan, baina negia da, banerena eskaren e, joku kutxuna dela, eta urtero, i, bai, ia urtero esango dut, azten duela, eta pisat jolasten duela, oso, ba, bueno, e, asko maitatzen duen joku bata, ez da? Eta zentzoretan, ba, bueno, e, iru intzen zein, ba, oso e, ba, bueno, oso Urte urren polita, zeren, ba, ikusi dugu norantz joan den Pokemon, eta nola e, e, zabaldu dan, ez da. E, Asienan oso, komiletartean oso simplea zen e, rol joku bat, eta nola, ba, joan da edatzen, e, e, ba, bueno, edabide ezberdinetatik. E, hemen askok, ba, bueno, ezaguna egin genuen, e, telesaiari buruz, oza, telesaiari esker. Eta, ba, jokoan, jokoanek bizka, ba, estelesaian ez... E, nola baita, oinarritzen zen, zen, zeren, ba, telesaian e, protagonista e, asketxun genuen e, pikatzurikin gorata bera joaten zela, eta, e, ba, esambez zela, videojoko honetan, pikatzurikin joaten gara gorata bera, eta, ba, bueno, e, berandugo sartu zuten e, horrelako, ba, ba, ba, bueno, zabalpen batean edo, ba, or, e, lortu, bueno, e, jarri zuten, ez, ez bakarrik pikatzu, baiz, baizik eta beste Pokemo batzuk, E, gure atzetik Joan liteken eta beraz ba bueno, oso interesgarria eta oso polita, oso retroa. Gora Pokémon eh oria, e, beste berrietan, eh Claire obscur expedición 33, eh ikaragarria da, nola arrasatu duen kritika jokonek eta e, salmentak baz dira bater txarrak. E, seguras eh, aquí ba, bueno, altura honetan ja badakizute zer den, baina bueno, bestela eh, kontatuko dizuet dela, barroll joku bat, eh, bere momentuan Ubisoft eh garatzaileetik ateratako eh garatzaileak ba estudio propioa sortu zuten eta nolabait eh, ba, bueno, eh, eh, sortu nahi zuten eh, Final Fantasyren antzeko joku bat, pixkat, eh, ba, bueno, Final Fantasy omenean edo, eta, ba, ba bueno, e, garatzei frantxesa zen, eta beraz, ba, bueno, guzti hori batidora batean sartu zuten, eta aterazan, Claire, e, Claire Expedition hogeita mairu. E, txandakako rol joku bat, e, zentzor eta mafainan fantazitik hartzen du, baina ere bai komentatzen dute, ba, oso frantsesa eta ere bai, ba, oso ona ez da, oso e, historialdetikaren eta gara, komentatzen dute, ba, oso oso ondo dagoela, grafikoki, nik ikusituan bideoak, ba, e, ikaragarri eruditzen zait, Eta ba, ba, jolastu ba, duten lagun guztiak oso ondo itza egiten diate Joko ni buruz. Beraz, ba bueno, jakin ezazu e, ez bakarrikan kritika, ba izek salmentak oso onak estan dira eta hortikan ere be badaude nola daiteko bueno, dokumentale edo bueno, dokumental motzak e, peskat, ba jokoa nola garatu zen eta bar, kontatuz eta estudioaren eh ba, bueno, historia eta bar, eta ba, guzti hori oso interesgarria. Eh, horretan, ba, bueno, duela duela aste bat edo eginda es eh, Summer eh, Summer Game Fest haialdia eh, eta bertan gaizkiz banago, ba, ba lortu zuen bideojokoenari ba sari bat. Eta eh, ba bueno, horri gozan gaizki ez banago usteu dela Larianeko zuzendaria, baina ez naguz hir, bueno, hiegosten nolako eh, zuzendari bat, bideojokoen garatzaile bat. Esan ez, ba, ba bueno, Bideo jokuak ba, ba, ez, ez dela ritzekoa ez, eh, hainbeste ba, kritika honak izatea eta salmenda aldetikan ondo eh, jutea, zeren azkenean ba, bueno, kalitatea aldetikan oso rol joku onak, oza, oso joku orokorrean onak dira. Bestetik, eh, ba bueno, nol, gutxi gora, bueno, esan ez, maitasunetik abiatu diren jokuak eh, direla, eta pixkat, Ba, bideo jokuak egiteko eta jolazteko amodiotik sortu den bideo joku bat dela, zeren, ba, bueno, kopartzen zuten, horrelak urteroko frankizia hauek, ez ematen du urtero atera bardela, ba, ba bueno, Assassin's Creed bat, eta FIFA bat, eta horrelakoak, eta azkenean, ba, ba bueno, piskat, e, joku hoiekin askotan badaukagu ez, e, duda, ba, ea, e, joko hauek, E, kuota bat e, bete bar dute, ba, be, akzio, akzionisten aurrean eta bar, edo, ba, nola bateko, askatasuna dagoen, horietako jokoak sortzeko bain beste salten dute horrelako urteroko frankitziak ez, e, barritmoni justifikatzeko eta bar, ba, jakin da gainera, bideojoko ba, munduan e, crunch eta horrelako ba, ba, bueno, e, e, akoso laboral eta horrelako kasoak ez, e, oso ugariak diren sektore batean, Eta zentzorreta, ba, bueno, interesgarri zan zen eman zuen e, diskurs horiz, zeren, ba, pixkat, e, balorean jartzen zun horrelako bideojoku ez dut esango indiak, zeren, e, ba, bueno, badago ez ez dute esango e, estudio handi bat, baina e, horregonda ez laguntza e, e, ez da indi india. Baina egia da, ba, bueno, ba, ba, esametzela, ba, ba, positiboa dela pentsatza dut e, sektorerako horrelako bideojokuak, e, ba, famatuak eta jaipeatzea eta horrelakoak, E, zeren azkenean ba, ba, bueno, e, propuesta ezberdinak ezkentzen dizkigutelako eta ematen du bat betik esatzen gara horrelako gauzak eskatuta eta ba, ba e, zorni dutzekoa da ba, be, aur, e, aurreko urtean e, baldurz geitekin e, antzekoa gertatu zelako ba, horrelako bide ere bai ba, salmenta eta kritikaldetikan aldetikan ba, amodi asko e, a, e, jasotzea ezta beste alde beste esa mezela, e, Summer Game Fest e, jaialdia eginda, ba dizute trailer trailer jaialdi hau non e, ba bideo joku berri pillo bat e, zagutartzen dira. Horrela interesgarriak iruditu zaizkianak, e, baldetatik ba, alde batetik alde de Stranding 2 eta dokumentatu ba, uno comentatu nuezuen eri bata, batez hitzai dala gustatu. Baina eh badakigu ba nola dan Gideoko e, Lima eta nola garatzen dituen bere bideojokoak eta ba, ba bueno, detalle bezala jakin esan dugu, ba eh ordu grabatu dituela aktore pilo batekin eta hundaka orduietatik ba eh <laughs> e, asko ez dira agertuko, ez, joko barruan beraz. Ba bueno, e, badakizute, Collima beti bezala Over the Top, <laughs> eti, bere bere rolJoan bere zine zuzendari rollo horretan. Baina, bueno, e, jende, ari, jende ari asko gustatuzetan bere momentuan bide jokua, eta, e, ba, bueno, trailerra ikustea ikuste lortu genuen, gainera, ba, detailea zela jakionezan dugu adibidez, ba, ba, bueno, komenta edo aurreratzen da, egun giga baino gehiago e, okupatuko dituela disko barruan. Beraz, ba, bon, horrela kodatai, detailea zena bezala, ba, ba, kojima over the top. Beste joku interesgarriak horrela ba, bueno, e, Atomic jerten bigarren zatiare bai a, e, ba, eza, bueno, anuntzeatu da. E, mafia. Mafia bide beste ale bat e, ezagutara zidak, kasunetan The Old Country. Eta pixkat, ba, ba bueno, trailera ikusita eta e, elkarrezketetan ikusi dugun e, moduan. Ba, e, berezia iruditzen zait, ziren, ba, pixkat, e, goretzen esbat zute, ba, mafia bat bi eta iru E, sandbox, sandbox bat e, sandboxak izan ziren bere momentuan ba, bak ez dute nola jetea ba, bideo joku famatuena eta interesgarriena zela eta seguraski importantea dena eta bar eta ba, ba modan zeuden sandboxak eta ba zitzal e, ba, horretan garatzen zituzten e, mafia bat bita iru ez zirela bat ere joku txarrak Nen, nik asko disfrutatu nituen nolako ba hogei ba, garren mende así era ba, bat bela, e, dela santzegu eta gainera ba ba askoz dramatikoa goa, ez ez eta hainbeste zainbesteko komediarekin eta bar eta zergatik sartzen dizuet chapa guztia utzeren e, ezagutarazi da ba, ez dela sandbox bat izango edo ez dela guztiz sandbox, sandbox bat e, izango E, ikusi dugu nola azken urteetan e, souls, e, souls like Hollow ba, oso famatuak bilakatu dira eta horra e, e, referentzia bat, ez garatzeko momentuan eta pixkat komentatu da ba ildo honetatik joango dela e, Mafia iru, Mafia de All Country OS, ez izango ez, dela horra iteko mundu ir, ireki bat, non toki ez berdinetara joan alko gara, baina e, al, aurrera atzera egin beharko dugu zeren gauzak deslokatzeko ditugu eta barrez eh e, bigarren mundu gerran e, gaizkiz kezkispanago abiatuko da edo bes pikat hori ikutuko du. Beraz, ba bueno, eh interesgarria, interesgarrea ba ba ni bere momentu, ba <laughs> mafia bat bitari jorastu nituelako, ez? Eta sentzu horretan, ba bueno, neri beintzat interesgarri iruditzen zaite. E, remake pila bat ere bai e, ba, bueno, ezagutarazi dira bideojokoen bigarren eda, eta hirugarren zatiak e, esteikoki banako bideojoku interesgarriak ikusi diugu ikusi ditugu e, borrlako ba, kartun estetika batekin eta bar e, Main sai videojokua ezagutare zen eta duela egun batzuk kaleratu da eta izan da kristonakokin e, E, zartakoa, ez, zeren <laughs> komentatzen duten moduan ba, oso, oso oso txarra da e, erdi bukatu gabe atera da edo bukatu gabe guztiz hau, e, pixat e, e, lehen e, kleroskurrera bultatuta, e, gauza bat e, arraro ematen duela, ez Gau, bizitzen garen mundua, baina ez zoritxarrez dela, e, komentatzen dute bukatu atera dela jokoa, ez Eta zentzu horretan zergatik esatu dut hau Zeren, ma ba, e, ba, Mainzai joku honekin Eta sai, e, cyberpunk ekin Eta horrelako jokoekin ikusten dugun moduan Ba, ba daude joku pilo bat ba, ba prest ez direla ateratzen ez direla guztiz bukatzen E, urte asko azke a, e, gero egoten direla ba partxeak jasot eta bar eta ba bueno, bueltatuta, ez? Eh honetara, ba kasu honetan, ba txai, e, honi, ba ba Criston Zartako emanda, bai kritika eta bai salmentaldetekan zeren e, nolabaiteko agentea killer bat izan nahi zuen joku hau eta eh ba, e, bueno, ikusi eta irukurri zainduldu dudanez Ba eh e, direkzio direkzioarekin arazoak izan dituen e, garatze prozesu bat izan da eta segurazki horregatik ba, ba, bueno, az, gauza asko atzeratu dira eta eta bueno, gauza asko hasi dira bere momentu baten garatzen gero 3 4 jabete ostean e, alde batera utzi dira e, bi interesgarri oso interesgarri bat da e, dago barkatu e, youtubeen ba baiti baitek e, egindakoa gazteleraz Piskat hone honiburuz, ba, ba, ba bueno, e, oso e, sakon bat egiten du, ere bai, bai piskat, ba piskat hitzeginda ba garatze honetan egon ziren garatzaile batzuekin anonimoak noski baie zeren eh badakigu ba, nola e honetan eh eh hauek e, sinatu bar dira bar. Baia, no sabemos dela ba, interesgarria eta ja, eh interesgarria ja, e, batez ere jakiteko, ba nola zer atera den gaizki edo zer atera izan de, e, izan dan gaizki eh ba, honetan, ez? Maintsai honetan. Best aldere bai, sa, e, Summer Game Fest honetara bueltatuta eh Gilgar barkatu, e, jokoaren beste ale bat eh hori da. Zegeio, e, zegeio, horrela ikusten nahi nahez. Beste Resident Evil bat, Resident Evil Rekien, ikusiko duga er aterako dan, zeren azkenak, e, ba bueno, neri, pitzat estetikoki, e, asko gustatu zitzaizkian, eta izan zian, e, salmente eta kritikal detikan nahiko joku e, ondo balauratuak, ez da? Eta zentzorretan, ba bueno, ikusiko duga er aterako dan. E, hau ez dakit, e, Summerfesten e, zagotara zi duten edo anuntziatu duten edo ba, bestalde batetekan joan dan, baina Microsoft eka dibidez, e, Xbox, ebarkatu, e, bai, Xbox Rock Ally bideokonsola e, anuntziatu du ez. Hau, e, ba, komentatu genuen e, saio batean, konparaketa bat egiten, ba, nola ba, dauden horrelako e, e, PC konsola formatu batean saltzen direnak, Steam Deck seguras ki da. baina ba, bueno, marka gehi daude, ba Asus dagortikan, MSI dagortikan, markatxinatarrak, ez, ba janeo eta orrelakoak. Eh eta zentsoretan ba, Microsoft e, sektorenetan sartu da, eh e, osea, e, Asusen eskutikan, eh ROG, ROG markaren atzean. Eta ba prometen dute noraiteko micro e, e, Windows bertzio arin bat bideojokutara jolasteko. Zergatik batez ere ba, zeren azken eh e, bueno, eh azken berri seguraski nagusia sektorenetan izan da, ba, azkenean azkenan Lenovo kateratu, e, atera duela bere bere horlako ba, ba, kon, PC konsolizatu hau. Eta e, ez da lehenengo, e, gaizkiz ba, goraintxe hartan bi berri kaleratu dituzte, baina e, duela urte pare bat beste ba, lehena edo e, kaleratu zuten. Eta ba, bi kaleratze berri hauen e, gauza garrantzitsuena bada da, e, da ba, alde batetikan bat, ba, Windowsekin etortzen dela normala. Baina bestea e, SteamOSekin etortzen da, ez, Steam Deck daukan e, sistema operatiboa, honek ere gire, gireki du ere bai, ba Valvek e, sistema operatibo hau eh e, lizentziatzea edo eta beste fabrikante batzuek, ez? Eh ba claordenagailu edo ordenagailu konsolitzatu hauek sortzea eta sistema osartzea ta bar eta ba Lenovoren konsola honekin ikusi da, ba eh osea Steam da bertzioa daukan konsolak hobe e, mugitzen dituela jokoak orokorrean. Egia da, eta badakigu, ba, SteamOS, e, SteamOS Linuxen oinartzen dela, eta beraz, ba, joku guztiak, e, edo joku asko, ez dira kompatibliak izango. Baina egia da, ba, kompatibliak direnak, eta ezberdu gu, ba, ba, ondo puntzianatu duen balberen esperimentu honekin, ba, areta gaiago izango direla, ba, SteamOS-ekin e, kompatibliak diren bideojokoak, eta esan bezala, hau ba, ba, ikusita ba Microsoftek e, ficha mugitu du eta anuntziatu du orrlako ba, e, ba bueno, bertsio propio bat Windowsen bertsio propio bat orrlako bideo e, ongi mugitzeko, ez? E, ez dute esan noiz eskaleratuko duten, esan dute horrekin ba, horrekin e, ba, bueno, orrek, lanan ari direla eta pentsatzen da. hau gaizki ba, ez du esan Microsoftek, baian pentsatzen da. E, ba, izango dela oso integrazio onna edo ariña, ba, Game Passekin, ez? Hizkat e, komentatzen da, ba, izango litzatekeela, ba, Game Pass era jolasteko, ba, edo, ez? Eh, spesifikazio espezif aldetikan, ba, bueno, ba, prozesatzaile berrieekin atera direla, eh, memoria aldetikan 16 eta 24 gigak salduko direla eh da 2 GB edotera bateko bertsioak e, bi bertsioak izango dira. Eh 7 Zolleteko pantailarekin, eh 1080ko resoluzio batean jolasteko, e, USB-ak izango dituzte, e, bat edo bi, eh ikustenaren ez zen Eta gainera, ba bueno, e, bia izango ditu izan otea ba, sea ba, kaskoak konektatzeko portu hori, ez? Eh, jack portu hori eta gainera ba, sartu ahaldik izango digo, ba SD charteltxoa ba, memoria hunditzeko, ez? E, prezioak ez dira oraindik ezagutarozi, baina ba bueno, hor pixkat, atentu egongo era, aber zer eh anuntziatzen dán, ez? E, Zentsu horretan. Eh, berritzarretara pasatuko gara eta kaso honetan, e, maraton, maraton e, atzeratu da, eh gau Uztut komentatu nuela edo analisi bat egin nuela, gezkiz banago, saioa, baina, ez nagozi ur, e, duela urte pilo bat e, bandik, e, jalo gara, jalo bideojokoen garatzeiak, e, aterazuen joku bat izan zela maratonez, zan e, lehen pertsona jolastan zen shooter bat, oso arraroga, zeren, ba bueno, historia ez ziguten ez, e, pertsonea kontatzen, ba izaketagu, Bat, bat, batean banabe batean agertzen ginen, beste pertsonaie batzu gu hiltzen saietzen zian eta ba, tiroka aurrera joan barginean, ez? Eta sentzon historia antzematen genuen, ba e, ordenagailuak joku barruan dauden ordenagailuak eta biratzen, ez? Ba, duela ze izan zan urte bat edo bi urte, ba, ba banik e, anuntzeatu zuen Marathon izeneko Extraction Shooter bat. Eh, dio horlako ba genero hau non, eh horrelako battle royale moduko bat da, non, sartzen gira ba, mundu batean, eta, osea, etuko gara, ba, gauzak lortzen, ez? E, ba, zaborrak ba, eta armak eta horrelakoak lortzen, eta e, bizirik ateratzen. Bizirik ateratzen begara, ba, guzti hori izgordeko dugu, eta, suposatzen da, ba, gauzak sortzeko, bideo barruan gauzak sortzeko balioko digula, edo munizioa sortzeko, edo bombak, edo horrelakoak, ez edo saltzeko. E, kontua da, ba, bueno, ba pentsatzen da orokorrean, ez? Eh, ba, eh, genero hau nahiko, ba bueno, ya nahiko R dela, baina bueno, bere momentuan esan zuela, ba, eh panjik eh, zuen, ba, maratoneko maratonen munduan oinarritutako ba traction shoot, shooter bataterako zuela. Eh, eta, ba, kaleratutako trailerra, ba, kristonako desastre izan da estrenalde batetikan. Eh, ba bueno, ez dirudi eh Conexiorik duela ba originalarekin, ez? Izena bai, baina hortikan or hortekaz or beste ba, estetikoki gusties berdiñada, politada oso politada estetikoki nere gustantzait. Baina egia da, ba, ba, ba, bueno, ez daukala zer ikusirik ez, maraton originalan ikusi genoen ekin. E, komentatu komentatu behar dut gainera, ba, maraton originala jolaztea doaineko dela, deskargatu ezakosute berengo egunetik, eta e, ojokoa arraroa eta segurazki gaur egun jolaztea Espentzia nahiko zaila irudituko ezeizue, baina e, jola ez gai dago, eh, e, jakin ezazuela. E, bueltatuta, ba, ba hori, e, horrelako trailer bat arrokeztu dute, non, E, ba, bueno, ematen du e, gauza ezberdin bat e, jokur original ez daukala zer ikusirik bainan bestetik ezagunagin da ba, e, diseinadori bat, grafiko batek egin duen e, tuita edo egin duen salaketa twitterren zeren, ba, diru dinez bain kopiatu du estetika bain, e, zera e, maratonen extraction shooter bertxio honetan sartu duen estetika guztia ba, e, diseinadori grafiko batik kopiatu dio Guztiz, baina oso, oso deskaratua, bidea ikusten mazute, eh? ba, ba, oso-oso deskaratua da. Eta eh, kontua da, banjik bueno, esan duela, ah, barkatu, eh, garatza, eh, bueno, diseinador originala eh, bere momentuan hartu zuen, eta gukez genuen eh, begiratuea originalazan, eta aurrera bota genuen. Eta gaur egun ba hau ez dago enpresan, be sentitzen dugu saiatuko gara ba, gauzaz berdin bat egiten estetikoki eta barrez. ez. Baina kontua da Jakin izan dela, ba, e, banjiren e, zuzendaria, ba diseinatzaile honen e, jarraitzailea dela sare sozialetan. Peraz, e, Jakin ba, pentsatzen dugu, ez? Jakin ba bazakitela, ba, ba, hori honi ba, plagiatu ditutela guztia. Eta bestetik ere bai, ba, ez diote nahi, e, ba, ez zerro daindu, e, ez diote nahi e, jokuaren e, diseinoprozesuan sartu, izango ditzatekela, ba, gutxienengoa, ez. Ez daki desastre bat, desastre bat e, bandjik, ba, maratonekin izan duen gauzau. Ez, ez, ba, ez dute zango konpontzea, zeren, e, ba, bueno, izango zela, ba, naiko erreta dago genero eta nahi pentsatzen dut, ba, ba, ba bueno, ateratzen bada, jo, jende askoak ez duela jolastuko eta gainera, ba, ba diseinioak lapurtuta eta bar, ba, ba, ez dakit ez, ez dauka oso pinta ona. Eta, e, komentatzea detallitxo bezala, ba, e, plagiatze disein, e, prozesu honetan, E, garatzeiak, lako disein ezberdin egin zituen, eta sartu zuen kaja bat, ba, enpresa baten kaja bat izango belitz bezala, ez bere bere bueno, proiektu batean, lako enpresa baten caja bat izango belitz bezala, eta, ba, ba, enpresa horri ba, jarri zuen izen bat. Eta kontua da, hainbeste ba, plagiatu diote, jokuaren traileran kaja hori ez dela agertzen baina nabe bat agertzen da enpresa horren izenarekin. Eraz, ba, bueno, plagiatzi izan da, ikaragarriaz. Beraz, ba, bona, ikusiko duga ber, eh, zertatzen den maraton honekin. Eh, bestetik, bestetik, ere bai, ba, noski elefantea gela barruan, ez? Eh, Nintendo Switch B, eh, hainbe, asko hitz egin da, onen eh, ingurua, ba, nola oso gareztiak teatzen zen, jokuak oso gareztek izango zirela, eh, jokuak eh, kompatibleak edo ez izateko baur barko litzatekela, bueno, dena izango zela, eh, Nintendoren eh, bukaera eta barrez izan da e, gehien saldu duen konsola e, e, lehen astean, ez lehen e, no? hiru egunetan gehien saldu duen bideokonsola izan da. E, kritika korain arte e, ikusten egon naizenez ez ba, oso positiboak izan dira, baina e, zindu guatzen notzi, ba, azkenean ba, switch e, konsolaren ba, bertxio potenteago bat du, e, dugu laurrean, Eh, ez dagoela, bat ere gaizkiz, zeren e, Switcharen e, ba, kritika seguraskina barmenena, zantzen, ba, potentzia eza edo ez. Eta, ba, komentatu gute, bideo ba, jokuen aldatik, ez direla e, bi gaizkiz banago, atera dira, e, Mario Kart eta Donkey Kong gaizkiz banago, baina, ba, bueno, ba, kompatibliak diren ez e, Switcharen bertsio bertxio, bert Bertsio hobetuak eta bar, horretara ba, e, agonda jolasten jendea, eta horrein arte ba, kritikak nahiko honak izan dira. Kritikatxarrak, ba, bueno, e, komentatu genuena eta zagutzen et, genuena. Jostikak ez. ez direla oso onak, e, aurreko bertsioan ez direnen oso onak, e, markatxinatarrak hasiz diren ba, stick magnetikoak eta bar sartzen, ba, nintendok zuen arazori konpontzen zituztenak, eta ba eh Nintendo zer gintzen za? Ez ba aurrera jarraitu eta e, kaka zarra diren stick batzuk sartzen jarretzen, jarretzen ditu. E, jakinda gainera ba stick hoiek normalean bi urtetan gehienez, ba ba izorratzen direla, ez? zentzorretan, ba, bueno, ba, ba gaizki, gaizki. Egon batzuk ere bai, ba, wifi aldetikan e, dirudinez, ba, ba dazoak e, mandituztenak, ez direla ondo konektatzen edo ez dute abiadura guztian e, e, deskargatzen, e, ozera, deskargatzen aktualizazioak eta jokuak. Eta baten bat egon ere bai, ba, e, komentatu dena bateria e, ba, puztu zaiola, ez? E, bueno, ikusiko dugabernola ateratzen den, bai, momentuz, ba, ez dira... E, izango dugu nor, arazo normalak ez edo ezagutzen genitute genituenak ezzenzoretan ba, bueno, ikusi beharko dugu aber e, nola pasatzen den denbora baina e, moment ba, bueno, oso ondo Nintendoentzako ba, ba, e, gehien saldu duen konsola kaleratu duelako, baina bestetik ere bai ba, bueno, e, askok <laughs> komentatu dute ez haizzu nik bidi konsola erosi dut baina nik ez nago honen alde ez baina claro. Kritikatu to date que se nazquenean ba ba e, agian ez ahothez baina bai ba ba e, eginez ba, ematen dula ba, ba a, a, a dos zaudela, es 80 lar, € tan kaleratzea jokoak eta barez. Bueno, ikusiko dugu, san bezala, a ber gertatzen den kasu horrekin besta tikere bai eta gauztakit aurrekoan e, saioan komentatu nuen e, uste dut bai uste ustez eh izan zela ba, Star Citizenen e, ba uno, desastre hori oraintxe bertan eh atz e, pen, atzerapenekin eta bar jartze dute beraz ba hon oso gaizki e, Star Citizen kulebroia aurrera jartzen du eta dena oso gaizki eta e, ba, uno, berri azkeneko berri txarrarekin bukatuko dugu Non, ba, Jonathan Joss aktorea egin dute estatu batuetan. Aktorionek eh bideojokoetan ahotsa jartzen zuen, eh ba, bueno, e, Famatuetan egonda ere bailan egiten, adiez al Rey de la Colonia do Park ba, ba, e, San Recreation. Eta, hil egin zuten eh Santiago, o sea, Jonathan Yatesen, eh homofobo batean, ez? E, estatu batuetan ikusi dugu ba, klima oraintze bertan oso oso oso oso, oso oso dagoela eta oso gaizki guztia. Eta ba, zori txarrez, ba il egin dute aktore hau, ba eh ba, bueno, ez? Iruten zaite ikararria. En fin, en fin, e, igoko dugu eta joango gara eh asteko jokoarekin, esan doa bezela, Time Stories. I don't know. ambientazio batean, eh? sartzen garela hau ez da joko guztiaren eh, bau, no eh, gaia, bainan eh, izango ditugu, ez eh? eh, jokuaren barruan horlako aleak eh, Time Stories, ez duzute esagutuko, segurazki bainan eh, mai joku bat da 2000 hau, ostean gazkizan aukara retu zela eta eh, bapiskat, aurkezten zigun Bideo joku baten nola adaptazio, aventura grafiko baten nola baiteko adaptazio. Eh? Zerren azkenean, ba, bueno, e, jokuaren setupa edo mai gainean zer ikusten de, ikusiko dugun, ba, nahiko simplea da eta bideo joku batekin ba, nahiko antza duez. Alde bat ekan ikusiko dugun kontadore bat, track bat, non e, ba, bueno, zenbaki batean hasiko gara, hogei tamar, hogei tamaboz, hogei, eta hortikan bera geisten juango gara, izango da ba, jokuaren e, atzerako kontua, Eta bestetik, eh, beste alde batean ikusiko horlako minimap mini bat, eh, ba bueno, e, lokalizazio ezberdinekin eta ardien izango dugu ba, lok, e, ha, behin lokalizazio bat aukeratuta, e, karta batzuk hartuko ditugu eta egingo dela horlako display bat, eh, panoramika bat osatuko dugu kartaz berdinekin, marrazki bat osatuko dute, karta guztiak bat bestearen ondoan. Eta, eh, hori jakinda, jokuan egin beharko duguna, normalen lagunekin, kutsien ez bi, birekin jolastu daiteke, bakarka jolastu daiteke, ere bai? baina, bueno, e, grazia gehiago daukapi eta irurekin jolastea. E, ba, guk joango ara, lokalizazio, lokalizazio batera eta bestera, e, aurrera tatzera, pertsonaiai galdetuz eta bar, nola galdetzen diogu, ba, orbein aukeratu eta dibidez, ez? sukaldea e, ba, zukaldera joango ara, eta sukaldeko kaldeko kartak hartuko ditugu. Bata bestearen ondoan jarriko dugu, marrazkiak, ez? Panoramika bat osatuko dugu eta horren, ba, karta komentatuko dugu, ba, zer ikusten dugun panoramika horretan, ez? Balde ba, ezkerrean ikusiko du ikusten duzu, ba, sukaldari bat e, janari prestatzen. Erdian ikusten duzu bi pertsona hitz egiten eta nahiko haserretua bata bestearekin. E, ezkerrean E, ba ez dakit ez e, tele, e, irrati bat e, piztuta dagoena eta zehozer e, ba, bueno, e, berri, berrietan zehozer kontatzen nahi diena eta bukaeran ba ate bat itxia eta ba bueno hori ba, jakinda ba, e, gure jokalari bako itza, toki batera edo bestera joango da ba ikustera bertzer dagoen ez e, toki horretan e, atea irekita edo itxita dagoen edo hilzarik eskatzen duen eh eh ba bueno eh broncan zauden bi pertsonaioi hoiek zertaz ez diteten harideren, eaz irratian zeberri botatzen adiren eta horrela, ba, joango gara historia pixkat ezagutzen. Zeren, claro, e, behin lokalizazio bat ba pizkat investigatu inbestiga, dugula, ba, adibidezuskaldea, ba, Juango berko gara, ba, ezakit, ez dakit, e, medikuntza gelara eta berriro ere beste medikuntza gelako kartak hartuko ditugu display batean jarriko ditugu eta ba berdina, eh? Alde batean medikua CEO zerr egiten ari da, bestean tal. Eta jokalari bakoitza, Juan Barko da. Eh, toki batera pizkat investigatzera bersez gertatzen den. Zergatik? Zeren eh, joku bakoitzak badauka bere bere kasua. Daimestori zen eh, historia da pizka bat eh ezagutzen mozute el Ministerio del Tiempo de Telesaia ba oso antzekoa, ez? Eh? Eh, etorkizunean ezagutu da ba, edo, deskubritu da modu bat ba denboran bidaiatzeko. Baina ez duzu fizikoki bidaiatzen, baizik eta e, nolaiteko zure kontzientzia edo antzinean beste garaibatean dagoen gorputz batera bidaliko duzu, ez? Beste, ba, e, bezel, ez dakit nola esaten gazteleraz, e, bueno, gorputz batera bidaliko duzu eta zuk abentura horretan gorpori kontrolatzen egongo zara. Gorpori e, kontrolatuta, ba, saietoko zara, egin kaso investigatzen zergatik ba bidaltzen dizute eh ba beste garaibatera normalean izaten da zeren egonda e, ba, bueno, eh zer gertatu da denboraren e, no da, e, flujoa edo de, denboraen gertaerak aldatu dituenak ez eta gure ba Time Storieseko agente taimagentzeako eh agenteak bezala ba saiatuko gara ba, parado paradoja hauek eh desegiten eta ber Lehen jokua eh, jartzen gaitu mila bederetzen daugaita batean eh, asilo batean, ez? Eh, ba, zoroen asilo batean. Eta guk gure pertsonaak ba, eh, zoroien eh, ospitale horretan dauden zoro batzuen barruan sartuko gara eta ba, kaso investigatzen joan gugara. Eh, oso kuriosa da zeren lehenen abenturan nola eh, mekanikak esplikatzen izkizute, ez? Zeren azkenean, ba, ba, bueno, joango har alde batera eta bestera investigatzen egongo gara, bainan, e, ba, proeba asko jarriko izkigut, eta proeba izango dira, badadoak botatzea. Lortu barko ditugu, iru, lau, bost, bi, eee, e, bi harrakazta edo, dadoetan, ba, aurrera egiteko, ez? Baina kontua da, ba, klaro, lehen joku honetan, hasiloum izenekoa ba, klar, zoratuak aude. eta beraz izango ditugu ba, e, kontrakozea batzuk ez adbeez izango dugu pertsai bat ezin dela bakarrik egon baka, bakarrik egon daiteke, baina bakarrik gelditzen bada, ba, adibez dadoak alduko ditu eta beraz ba, ba, ba, probaiek garaittzeko ba, probabilitateak murriztuko zaizkio. Bestetik izango dugu pertsonai bat batakitez e, ba, Gizonak ikusten baditu azerratuko ba, dela, Horrelako, ba, ba, ba ezango ditu, ba atributak esango ditu pertsonaibakoitze, ez? Eta zentso horretan, lehen jokoa, Asilumeko jokoa, oso ondo ibiltzen da. Bizkat explicatzeko nola jolasten den jokura eta zere ikusiko dugun eh, jokoan aurrera eginda. Lehen caso esa mes dela va. Ba, batera Juan Gora, hor komentatu, komentatuko digu, digute edo dagola, bueno, gorputz batzuk edo, bueno, pertsonaiak e, desagortu direla eh ospitale horretatik eta batzuek pentsatu dute hilik ba, daudela, beste atzuk ez, baina gure bueno, gure saiatuk orain investigatzen eh zer zerkeraginduen paradoxa horretan eta horretarako e, bueno, mila bueno, 1000 1921eko paradoxa tenporral horretan e, eta beraz ba, pixkat, hori soluzionatzeko ba sa horretan desagerpenen kasu horreta horretan, ez? E, estetikoki jokua oso oso polita da, niri pila guztan zait. Horlako, ba, ba, fantasia oskura edo zea batean esartzen zaitu, niri goratzen nau, e, pixka bat, ba, e, e, noa, deltororen e, unibertsio, e, zera, ilun horretara ez, e, oso polita, baina ere bai, malroia ondia ematen duena ez. Azkenean, zeren, bueno, espoilerrak egingo ditugu, ez, baina e, jokua naiko zarrera da. E, azkenean, ba, bueno, eskubritu egiteko dugu, ba, non bukatu egiten dezgertu diren ze hoiek, eta deskubritu dugu ere bai, ba, bueno, eta gola pertsonei bat, e, ezagutzen ez genuena, nola egiteko e, bo, botere magiko batzuk dituena, eta hori ba, garaitzen saiatuko gara. Behin hori eginda, ba, lehen aventura bukatuzko zaigu eta esplikatuko digute, eta... Ba, e, kaja ugari izango ditugula, ez direla beharrazkoak kaja guztia jolaztea, baina kaja abako itzak ba, e, kaso bat izango du, ez. E, gu jolazte, gure kasuan adibetz, e, ordenean jolazten saiatu ginen, eta bigarren e, jolaztu genuen bigaran kaso izan zen, marsike izeneko edo el marsiren kasua, ez. Zeren, e, ba bueno, kasuanetan, mila bederatzen unta eramaten gaitu, eta, e, ba bueno, uniber, time storieseko unibertsio honetan, ba garaio honetan, eh egon zen zombi krisi bat, zombi bilak hartu zian eta eh hiri guztia suntzitu zuten, ez? Eta ba, bidali gaituzte eh garaio horretara zeren lokalizatu behar dugu Marsi izeneko emakume bat. Eta jokoan ba, modu berdian funtzionatuko du, eh bueno, lokalizazio joan gora galderak ba, egiten, probak egiten eta bar Baina, klaro, e, jokunek daukan kauza e, e, e, ezberdina da, pa, pentsatzen duzula, aurkituko duzula marxi zeneko emakume bat, eta abenturantu topatuko dituzu, boste dozei emakume, eta ez duzu jakingo n, bukaerara iritsi arte zein den e, pertsona, e, bueno, e, marxia, zein den marxia, ez? E, Kaso honetan, ono e, ba, bueno, jokoak baduzka horako babono trampak ere bai badauzka. Abtura gosteak bad badukate bere trampa, baina e, Bon kas honetan jokoan bukatzeko modu bat da e, ba, bueno, helikopteroa e, etortzea eta Marzi e, helikopterez eskapatzea ez. Baina e, adibidez ikusiko dugu ba, komisarian dagola botoia handi bat ema jartzen duela ez, e, zal, ez zapaldu botoia hau, eta behin zapaltzen badugu, zeren gu probatuko nuen, zergatik ez, jartzen badu ez zapaltzea, zapaldu barko da. E, ba horrik usen ba helikopteroa berriz e, atzera bultatzen zela, eta berriz egin bargen un prozesu guztia helikopteroari deitzeko ez. Eta zentzute, <gülüyor> bueno, nahiko barri garritzen zen, zeren e, ni, ni atopen egonez, e, jartzen du ez ematea, guazen ematera, garrantzitsu esango da ez. E, Marsi Marsi kasu ba, e, esan bezala, ba, ruinetan dagoen Seattle batetik an ibiliko zombiak eskibatzen, batzen, zombiak tirokatzen eta bar, eta depende zer ez dago modu bakarra historia ba, amaitzeko, bale. Amaillera honak beti berdin ezango da, ba, Marsi aurkitzen dugula badakigun orden eta Marsik eskapatzen du. Bainan, hau e, lortzeko bidez berdinak daude eta bide zailagoak, bide erresagoak, ez? Normalean bidRXnak eh, eskatzen dute planifikazio hobe bat, zeen ez dut esplikatu, baina. Hasien eh, esan du nola dagoen kon, eh, track batez eh, zenbakikin dela denboraren kontadorea eta ba, probak eg eh, probak egiten ditugunean eta bar ba, denbora hori jaisten joango da. Eta jokoa diseinatu dago diseinatu dago ba, eh, galtzeko galtzeko. Bein 0 eristen zarela, berriro de resetea, resetea, behar duzu, ez jartzen dizu, ez? Eh, bein 0 zarela, irakurri karta hau eta preseteatu jokuak ba karta honek jartzen zuen moduan, ez? Eta kontu da, claro, dagoela, hori ba, egiteko zeren, ba piskat isladatzen du, ba, nola, ba bueno, Juan e, investigatzen hasiz zaete, ez duzute lortu, baian oraintxe, bueno, bigarren saiakera batean badakizute zeinei ezindie, e, e, ez diozue galdetu behar, non ez dut zute denborari galdu behar, non lortzen dien armak edo non lortzen dien e, pozioak eta barrez. Eta zentzorretan, ba, bueno, guk normalean irugarren saiakerean gain ditzen genuen e, aventura, beti e, saietzen genuen modu honean, ez, komiatartean modu honean. Eta esamezela, ba, modu ona erresiagoa da, zeren behin badakizula... E, ze objetu lortu bardituzun eta ze ordenean eta bar e, irugarren saiaken nahiko azkarra izaten da ez, Joatzen orain horrera orain os hospitalera orain e, komisaldegira gero hartuko dugu itasontzia eta e, jogora basera eta horre egingo dugu, hagin bar dugun proba eta barrez. claro gero badago ere bai ba, modu zaila. eta modu zaila da saiattzea pasatzen ba objektui hoeigi gabe. Eta claro pi eskatzen dute ba, junku, jokua ez e, apurtzea ez... Ez apurtzea, baina nipetxatu, ez dago la pentsatuta, ez, horrela, horrela pasatzeko zeren, ba, dibidez, ba, bueno, be, esan bezala, ba, probak eta tiroketak eta behar izango ditugu jokoaren barruan, baina, ba, modu zaianagien izango ditugu boste dozei zonbiren aurka borrokatzeko, ba, ba, ba, enfrentamintoak, eta zentzu horretan oso zaila da, zen dadoak botako dituzu, eta batzutan, ba, ondo aterako zaizu, beste batzutan ez, baina, horrela pasatzen nahiko zaila da, baina negia da ez duela eskatzen bat planifikaziorik planifikazio horik, eta gian bigarren zaia geran gaindiditu aitekela jokoa modu honetan, ez? E, Marsi case izzeneko bapentu horretan hau, kronologikoki bigarrena da eta nire pila bat guztatu zitzei dan e, oso ba, bueno, badauka e, Marsi jakite, Norden jakiteko e, mekanika hori eta, claro... Lehen aldiz, faiatzen duzun arte, ez du, ez duzu du hori topatzen, eh? Behin hori topatzen esatu ez duzu, ah, bale, ose, hau honekin, bueno, dau, karta bare bat daude eta konparatu behar dira, eta jakiteko abertzein diren, zein den gure marxi, zein den gure bilatzen ari garen namak, eztetikoki e, oso oso polita, oso, e, zautzen mazutek, ehm, eh Walkdead izeneko komikia be pizkat den estetika guztia dauka, eta neri pila gustatu den. gainera e, ba, bueno, jokoan aurkitzen du ditugu eh kasetez berrineak eta kasetagoek ba eh ba, bueno, garaionetako e, ba, edo zombie krizioaldi honetako historia pizkat komentatzen digute ba bideojoko bat izango balitzu zela ez kontrolera jolastu bazarete ba kontrolen ardioez grabazioak eta bar ikuste ditugu non eh Eskat eh, hor gu baino lehenago gogor pertsonaiek eh, esplikatzen digutena zergatik no, edo nola eh, iritsi garen momento horretara, ez. Eta zents horretan, ba, kas honetan, eh The honetan, eh, eta orokorrean Time Stories zaga eh, guztien, ba, horrelako gauzak izango ditugu, ez. Jokuaren irugarren espansia izango da Under the Mask eta honetan, ba, Antzinako Egiptora joango gara. Eta ba, aurrekoan ikusten genituen mekanikaei ba, e, batuko zaio e, aldatual izango dugula e, korputzez, ez e, beste deako garaai horretako beste pertsona batzuk pose, e, o, beste pertsona batzuen posesioa e, lortu dezakegu. Hori zergatikan, presta, e, pentsatu dagoelako, ba, ba, historia osteria guztian ba, aldatzen joango zarela zeren adibidez, pertsona batek Ba, Erreztasun bat dauka froga batzuek ba gatzu garaitzeko eh beste pertsonae batek adibidez dirugei izango du eta momentu batean adibidez diru oso, oso interesgarria edo oso oso izango da adibidez ba arma gai erosteko territorialeak neri kaso honetan e, under the mask izeneko ba Egiptoko, osea, Hokuau, ba, asko ez hitzaidan gustatu. Zere ba bueno, pizkat aventura egaro genuen eta nik eh está ez, ba, bukatu gabe edo eh, ematen zuela, ez? Gerol lore guztia ikusita, ba, bueno, gauzak pixkat isten dira, ez? Eh, eh, baina neri gutxiin gustatu zitzai dana. Kasu gure ba, eh, abentura izango da, eh antzinako Egiptora joan barko gara, zeren eh, mila 1921ean gezi ez banago. Jouar eh Jouar, no, ah Tutanka Tutanka Moneco descubre Howard Carterek. Tutanka deskubritzen duenean, bai ikusten du maskara ez dagoela, Eta, hor, ba, paradoja temporal bat e, sortzen da eta bidali-bidaliko gaituzte. Ba, eh pentsat pen maskara laportu den eh garaiera edo pentsat pentsatzen noiz gertatu zen e, pentsatzen den garaia horretara, ez? Eta horretan baitza zain dugu ba adibidez arkitekto batzuekin, guardi ba, guardia guardia batzuekin, e, hortikanengo dira mejiaia kere baiez, kridera e, horraztu bastarte ba horre dauden nol poliziak edo bueno armada bat. Eta esan bezela interesgarria, entretenigarria baina e, historialdetikan nahiko nahiko flojoa iruditu zitzaidan, da eh? nez, horretan asko gustatu. E, bueno, azkenean, horlako e, or, giro ikaragarri bat izango de historiak, zeren, eh? ba, bueno, horkituko dugu maskara, baina e, topatuko dugu pertsonai bat, eta bere pertsona, pertsonai horren beste denbora bateko bertxioare bai topatuko dugu, eta batek esango dugu ba, ona dela eta laguntzeko besteak esango dugu bera ona dela, baina bestea txarra da eta beraz e, txarra hiltzeko eta bar, Eta horrelako, ba, bueno, sartuko dira sartzen horrelako histori, intrahistoria bat misio guztietan, e, edo misio guztien atzean egoten dena. E, azkenean, ba, oso interesgarria, baina nahiko zaia, topatzea, zeren o, guztia arretan diarekin irek bar da, gauza asko interpretatu bar dira, historia horretara iristeko. E, baina zamezera interesgarria. Ala ere, ere zamezela, ba, neri joku honen, ez dakitaz, espansio honen E, desarroioa edo garatzea, ba, ezitzaidan asko guztatu. E, dat, mm, jarraipena bueno, e, ematen dion e, historia izango da en, Expedition Endurance e, eta izango da, pixat, e, katulu historietan oinarrituta dagoen e, ba, bueno, e, kasu bat. Non bidaliko gaituzte Antartikara e, itxasontzi batera eta investi bat dugu zergatik E, e, bueno, sortu den horrelako denbora anomalia hori, ez, e, datu askori gabe. E, Neri asko gustatu zitzitzen den hau, zeren, ez amazela, ba, Lovecraften e, ba, mundu eta noinarrituta dago, gainera daukan, bueno, e, e, historia kontatzeko nahiko modu mekaniketaz balia dut eta bar, nahiko modu interesgarri bat, eh eta aurrekorran pia gustatu zitzaian, zeren badena, ba nere katuloren gauza hauek asko gustatu asko gustatzen dizkit, honetan, e, bueno, topatuko dugu adibez, ba, ba bueno, e, objektu bat e, interferentziak egiten dituena eta a, topatuko ditugu ba, ba, bueno, izaki batzuk sa, ba, e, saiatzen dira gure gure eh aurrerapenak, ez? Saiesten edo pixkat e, oztopatzen, ez? eta hor, ba, esan batzela, e, joku guztietan dagoen intra intrahistoria guzti hori, e, zabaltzen joango da. E, urrengo joku izan zan lumen fide izenekoa, eta bertan bidaiatzen genuen. E, Espainiako rekonkistaren bukaerara, non, ba, bueno, ba, ba e, gutxi gora bera esango dugu, ez? Mila laurundarroita margarren urtean gutxi gora gaude, eta ba, topatu barko dugu eh bat e, ba bidali zutela denbora natzera eta eh ba ez dela vuelta eta zakiten dakite non dagoen, ez dakite dagoen eta beraz e, ba, bueno, sartu barko gara, ba, bueno, infiltratu barko gara e, ba, bueno, armada batean eta topatuko dugu holako genio bat, ez, Jin bat eta lagundu alko izango dugu eta izango dugu ba bueno, e, E, bueno, normalean diplomazian pasatzeko modu berri eta interesgarriagoak izango ditugu. Eta zentzorretan, ba, bueno, oso interesgarriak zeren sartzen zuten honetan ere bai, ba, ba escape room tipo bueno, motako ba, puzleak, ez? Eta zentzorretan, ba, bueno, puzleneko zailak ostatu zitzaigun e, gainditzea, baina horrelako e, gauzak sartze dituzte, beraz? Baina, ba, uste duzuten bezala, joku ba, berri bakoitzak, ez? Sartzen du aurreko, aurrekoak daukana, baina, E, gauza berriak, ez? E, neri hau pia gustatu zitzaidan, zeren gainera ba, ba bueno, bandoz aldatzeko horrelako mekanika oso interesgarri bat nuen e, historia oso oso ondo zegoen eta gainera ba, ba bueno, neri, neri historia pia gustatu zait, e, orokorrean, ez? Eta, ba, no, haieteko erdia, hor, erdia hor horretara jutea ez, eta ikustea, ba, ba, Iberia Arpenintxula bat, no, ba, dauden erreinu alde batetik anborrokatzen erreinu musulmanen aurka bar, eta nola hauek atzera egiten ari dira, jakadakizulako ez, errekongiztan azken urteak direlako eta e, ba, gero eta ulago daudelako eta bar, eta nola pixat garatzen den, ze klima dagoen e, garai horretan ez, nipetxatut, ba, nahi kondo izan duela lumen fide jau. E, urrengo izan zen e, Estrella Drive izeneko espansioa, non e, bueno, e, jartzen ziguten Charles Mansonen hilketen e, bakas horretan, ez? E, noski ez dituela ba, ba, historia hori e, bueno, e, e, izen originalak erabiltzen, baina azkenean e, ba, bueno, kas honetan jartzen gaitu, non ezagutzen ez bazute, ba e, Charles Mansonen sektak, bera ez, bera etzeguen hor, bain Charles Manson en sekta, eh, joan zan Roman Polansk iren etxera, eta horri hilzituen eh, batakitzen bat pertsona, eta best hoien artean, ba bere emaztea ba gainera aur zegoela ez. E... O no, so kaso mediatikoa bere momentuan. Hau, adibidez, ez, ez, ez zitzaidan bat gustatua. Eta ez kaso ez interesgarria baizik eta honek intrahistorian ez du lako aurreratzen, eta noloa ditu. Jolazten bauzu edo, bauzu jolazten ez duain beste inporta. Istoria aldetikan, beraz, ba, hau izatean asko gustatu. Eta jolaztu gero nazkeneko izan zan, gazteleaz e, la hermandadela costa, brotherhood of the coast, eta jartzen gaitu, ba, pixkat, piratas del karibe e, munduko abentura ba, batean, non, ba, eta ima jentziako lau agente bidala istituzten gara johonetara ba, misio batera, eta ez dira bueltatu, eta ematen du, ez dira la, ez dutela bueltatu nahi, eta bidaiatu bardu honetara jakitera zergatik ez, bueno, misio printzipara izango da, bidaritzea eta e, agente hauek hiltzea, zene, normalean hiltzen dituzunean, babere gorputz originaletaz, taima agentziara bultatzen dira eta beraz, eba, atera daitezke. baina kontua da claro, e, behin joko e, espantzioa basiko garainean e, piskat, ja, irekiko zaigulabaniko bat non alde batetik kan il ditzakegu eta ja sta, Edo bestetik, ezagutu dezakegu eh kasu honetan dagoen e, historia guztia, zergatik zer tipoak ez diren bueltatzen, zer gertatu den eh zergatik borrokatzen dira bata bestearekin, ze historia hor sortu dan eta ezabezela ba bueno, piraten pelikulak eta bar. Barkazu. <coughs> iraten pelikulak eta barru gustatzen bat zaizkizue, ba, e, espantzio hau pile bat iztutatuko duzute. Zamenzela, Time Stories, Brotherhood of, Brotherhood of the Coast. Eta zamenzela, oneran jojolaztu genuen, zeren e, bi espantzio gehiago daude bat dela Santo Tomas de Aquino eta e, Madame izenekoa, baina hauek lortzea ba, oso, oso oso zaila dago gaur egun, eta ez ere bigarren eskuan. Eta e, gainera, e, horrez beste, Santo Tomas oso espantzio txikia da eta asko eskatzu dute behiran Eta madam, e, ba bueno, zaga hoztian, e, okerren valoratua da, dagoen e, jokua dela, delako. Eta horregatik, ba ez genuen erosi, ez joko hau. E, ba bueno, kasu honetan, e, sartuko digute, bidariko hegaituzte, Frantzia Re Revoluzioa baino lehenagoko garai horretara, eta guztiz nastuta dago, eta e, ba, bueno, gure aventura zentzu honetan izango da, e, antze matea zergatik dagoen dena horrela, eta zer egin bar dugun berezor, zer bidali bidalik gaituzte, zer esan gabez. E, eta bueno, honetan horrela bukatzen da, historia printzipala, zer den, ba, bueno, esaten duen bezala, ba, intrahistoria bat dago honen guztian atzean dela, ba, bueno, taime agentziak bidaliko gaitula, E, kasuak e, soluzionatzena, baina eta artean egongo dira beste bifakzio e, nola diteko estralurtarraak edo e, ba, batzuk guk oztopatzen, beste bat, beste bat e, guri laguntzen, ez? Baina hori ez dugu jakingo eta hori nola antzen maten dugu ba, intrahistoria irakurrita. Horregatik komentatzen nuen intrahistoria jokuaren kasu guztien atzean dagoen historia hori oso, oso interesgarria dela eta oso satisfaktoria behin irakurtzen duzula. E, zeren ba, bueno, ikuseko duzu nola ga, e, ze gauza bizi dituzun aventura ezberdinetan aparkatu, abentura ezberdinetan eta nola enkajatzen duen guzti hori ez? E, Kampoan otzi dut hori, joe, justu saltatu gaina gainean e, bigarren aventura dela profezia de dragones, eta honetan e, da pixka, hau pixka da interesgarria baina pixka zen bidaleko gaituzte nolaiteko garai eh alternativa batera non dragoiak daude, magia dago eta bar eta berebai oso interesgarria ziren hor topatuko ditugu esan bezala baina historia honen atzean dauden bi e, arraza estralurtar estralurtarrauek eh nola interakzionatzen duten gurekin, ez. Zergatik batzuk saiatzen saiatzen diren guri laguntzen eta besteak ez, baina claro, joku guztia planteatuta dago ez jakiteko zein den zuri laguntzen dizuen eta zein den zuri eh, ostopatu nahi dizuen, ez? Eta azkenean, ba, esan batzela eh, ba, oso arretan diarekin erakurtzen maituz objetuak eta misio bukaerako gauzak eta zeren, eh, behin misioa bukatu zutela, askotan jarriko zezu, eh, aterako zehizuek batean QR kodigo, kode bat, non eh, agertuko da, eh, ba, blog batera emango gozituzte edo, non esplikatuko zi, di, di, di, bueno, digute, ba, historiaren zati bat, ez? Eta zentzorretan, Eh, claro. E, garrantzitsua da ze eh no ze, ze moduan soluzionatzen dugu kasua, ez? Ka, e, modu honea, modu txarrea, modu azkarrea, modu eh pa, pausatuan eta planeatuan, zeren depende nola egiten dugun, ba eh digute istorieen zati bat edo bestea. Eta, esamezela, ba, guztia batzen baduzu, bazkenean historiaren nolaiteko puntu general bat izango duzu, baina, e, gure kasuan adibidez, ba, nahiko zaien zan zen. Ez bakarekan profetia dragones espansionetan, baizik eta espansio guztietan non, e, esamezela, ba, piskat, intra historiara guztia hori antzemateko, ba, ba, ba, zailtasun handiak izan genituen, eta eskerrak tipo batek indiakoa edo, ba, ba azento agatik, igozuela, bideo e, soluze bat, kontatuz, piskat, E, kasu guztia, ba, zindan intrahistorian, nola e, isladatzen dan, kasu bakoitzean historiaren zati guzti hori, eta esan bezala, ba, bein dena jolaztuta, ba, izan dela kristonako esperintzia. Asko disfrutatu den esperintzia, baina egia da, ba, dependezze kasu eta ze zespanzi gustatzen zaizuen gehien eta nola disfrutatzen dituzuen, ba, egongo dira gare behatzuk, ari ez dituzuenak disfrutatu, disfrutatuko eta beste bada batzuk, ba, eh ba ume bat e, batzuk bezala ibiltzeko zatera aurrera atzera ez e, ba, berriro hasten eta bar ez eh orokorrean orokorrean ba jokoari e, mango diot sortzi bat zeren esan bezala eh pilla bad gustatu zait baina egia da azaia dela momento batzuetan jokoa badaudela kasuak ez direla bat ere eh entretenigarriak nere pentsaten nere, nere iritzian Baina egia da, ba, ba, behin jolastu bar den, e, pentsatu behar, bizitzen behin jobe, jolastu behar den esperintzea badela. Ne, asko disfrutatu duena eta asko gustatu zai dena. E, jokua lortzea gaur egun, ba, nahiko zaia, nahiko zaia, zeren e, alapop ba, eta bigarresnesku dendetan eta bar sartu behar kauzarete. Eta hortan biatu, bilat, ba, ba, bai onarrizko jokua, normalean gutxi gora eragogei euro artean ibiltzen dela bigarreskuan. Eta gero espansio bakoitza normalean bigarren eskuaren hente bertan, ba 15 eurotan gutxi gora berebiltzen dira, eh kanpoan utzita oso zaiak lortzeko, eh oso zaiak lortzeko dien espansioak, ez? Zeren hoiek adibez ba 50 eurotan lortu daitezke edo ez du pentsatzat ut ez duela pena erezi bat ere. E, guztiaz disfrutatzeko eta bar, ba pentsatut, ba ba propio bueno, e, eskura garri dauden jokuak jolaztea, batez ere zere, bat, ba, atzean irakurri zako zute e, espansio bakoitzeko kasua eta historia, eta bertze kasu guztatzen dut zuten, eta kasu egitara jolazteaz. Baina, esamezela, ba, ba, iruditzen zet, ba, bain, bain mai jokutan, horlako lako, ba, bideo mekanika horiek oso oso ondo islatzen ditu, eta zentzurretan, iruditzen zet, ba, noraiteko mai joku interaktiboa, edo bideo joku mai joku oso kuriosoaz. Asko disfrutatu dut, eta horregatik, ba, esan duan bezala, ba, sortzi hori. Eta hori esan da, musika zaldatuko dugu, eta zai horrekin amaituko dugu, zeren sartu zaitu uste. Kristo nakotxapabat, genioz lokreiz. zairen amaierako komentatzea, eh? eh, ez alde batetikan. jokoak ez zaizkiala falta. Eh, Arines Jorasten Baldurs Gate 3-ra komentatu ni zuen. Eh, lengoune egon entzen momentu batean begiratzen zen bat ordun eramatzan jokoari jolasten eta oraintxe beretan 13 ordun daramatzat eta sentitzen dut jokoan hasi naizela Ez an estudala batera ikusi oraindik an, ez? Eh? Gainera, zaila egiten naizait ziren eh claro, baude momentu batzuk u ireki bate azkenean eta alde batera eta bestera salttzea ba, no, doan dela eta arinez sartzen toki batzutara ba, oso azkarrile egiten didatela eta pixkat ba, e, orain digan ba, esplorazio prozesu honetan dago, baina asko disfrutatzen zeren e, samez dela mailu ordu daramatzt eta ez neukan horren ba, e, e, ba, aztar narik edo. E, komentatzen behit, duela e, agunpare bat, podcast bat egutzen e, zuten ari nintzen, eta komentatzen zuten horrelako joku bat gustatzen bazaitzu edo Baldus Gate 2aren zaleak bazaretet, eta Baldus Gate 2aren jolas modua hainbez ez bazaitzu gustatzen. Baldus Gate 2 e, ba, ba, garatuz zuten e, garatzaileak e, bere momentuan, e, Dragon Age frankizia sortu zuten, Zeren, ba, bueno, zailtasun, komentatzen zuten, elkarrezketetan eta bar, ba, e, zailtasuan asko, e, izan zituztela, Games World, e, barkatu, e, Hasbrorekin lanean, e, Wizard of the Coast, dela Dunion San Dragon zen, e, ba, ba, e, frankiziaren, e, bar, nada, e, sangot, ba, nada, e, zangot, ba, dereitxo guztia dituen enpresa, eta, ba, nahiko zaiezen zela hauekin lan egitea, eta, ba, interesgarrez, E, Baldus Gate bat bi, e, e, e, zegeio gata kalaretu zuten, Neverwinter bat eta bi, Icewind Dale bat eta bi, oza, bide, bideo joko pilia bat e, kalaretu zutuzten hauekin. Eta, xant, komentatzen zuten, ba, moment, iritxezela momentu bat, ba, oso zaila zela hauekin e, ba, negoziatzea eta bar, zeren ez zuten nahi gauza e, asko ikutu, edo zuten nahi historia... E, alde batetiken eta besteatiken e, garatu eta bar, eta hori izitzen gustatzen Beran, beraz, e, ba, izkat, hortikan aldean duzien eta sortu zuten, estudio bera sortu zuten bere lorea, esan dezakegu, zela e, Dragon Age. Eta beraz, hor ba, bueno, lako jokura joko batera jolastu nagu zute, hor ba, daukazute Dragon Age. Eta niko mendatuta, eta gu gaizkitzan aurlarienena da, ba, Pilars of theternity. E, ez dakit mot, motzagoa da, baina Iruditzen zei, da pixkat, azkarragoa arrangatzen duela historia, ez? Eta nire pia gustatzen zenean bideo jokoan. Bestetik, bestetik. E, ba, bueno, ba, ba bueno, ze kometironen errores, esaten demezela, eta, ba, duela gunpare bat, erosi nuen telefonorako balatro. E, ikaragarri iruditzen zei, joko hau, hain gutxirekin lortzen duen, zein adiktiboa den joko hau? Eta e, guztatu kulitzaideke, ba, ba gehan datorren hilabetean edo, ekartzea, ba, analizio ez dela, zeren iruditzea, ikaragarri, ikaragarri iruditzen zait. Ez dakit, zein, zein den jokunen garatzea, zer daukan, e, balatroz, ea balatroz beste zeo zer daukan, benzen zela, ba, oso, oso ondo dauden jokun bat, E, komentatzea, bueno, bere momentuan e, deskontuarekin erosi nuelako, e, duela egun pare bat edo, zeren, ba, Google Playen bentsat bidaltzen ari dira olako notifikazio bat, aplikazioaren bat edo jokur bat, eh, jokuren bat erosten badozuten ba, euro bateko deskontua daukazutela, eraz, ba, bueno, pentsatu ezazue ba, zeu zer erosinen badozute, ba eta zer euro batean horrela dagoen eh, jokuren bate edo ba, euro bateko deskontuarekin ba, zentimotan gelditzen dela eta interesgarri izan daitekela ez. Eta bestetik, bestetik, datorri nitea batean agian, e, ingot esperimentu bat, eta ikusi dut horrelako, ba, e, ez dakit, Youtubeen ikusi dituzten, nola, erabiltzen duzten mikrofono batzuk, ba, iman batzuekin, ba, kamizetara lotzen direnak, eta e, ba, kablerik ez daukatenak, eta bar, eta e, horrelako bat ikusi dut, agian sorpresa bat dago datorri nitea eta horrelako batekin grabatzen dut baten bat, jakiteko haber kalitatea zer moduzkoa da, E, Zer nire bai pixka, falta, e, claro, ni grabatzen dudanean e, jarri barna ez ordena gaioarekin musika prestatu behar dut, zeren gustatzen zait pixka bat dena aldi batean grabatzea ez. E, edizio minimo bat izatea, zeren badaukat horretarako beste podcast bat, e, edizio sakonago bat egiten dudala, eta ez, ba, bi ordurako, bi orduko saio bat entzako, egiten ba, egoten ez editatzen, iru lau erdu ez. Beraz, ba, hori saiesteko, ba, kasu honetan ordenagaino jartzen naiz, musikak jartzen dut orlako mai eh mai bat dauka at, ez? E, audioa sartzeko alde batetik eta bestetik, mikrofonak igotzeko, heisteko, e, samplerrak sartzeko eta bar, Eta, claro, e, grabatu barduan bako bakoitzen jarri bar naiz. <laughs> jarri bar naiz eh mikrofon aterardu ta bueno, da prozesu bat, ez? Eta azken egunetan eta azken asteetan, ba, Gostatzen bazei grabatzea, imaginatu ezazue, ba, hogeita maz gradutan non itxibar ditu da. Leio guztia, ja, ventiladorea jarri bar dut, eh, o sea, egun gelakol ventiladorea lapurtu bar dioten eskari, ba, piskat, ez eh, beroz hiltzeko Hemen barruan, eta gainera, horretaz behin beste, ba, bas, haber zehozer potablea teatzen dan, eta gustatzen zaidan, ea zehozer, ea disfrutatzen duan grabatzen, eta, ba, ez? eta piskat, ba, hori ba, guztia patzen da, eta grabatza kostatuta zaik. Eta pentsatu horlako mikrofono ba telefonorakoan itzatzen horlako mikrofono batekin ba nola daiteko ba edizio ossuarin batekin ba agian batatika ez e, egunero egunero agian ez baina agian ba astero pare bat edo bia le oso motz grabatzea telefonarekin e, igotzea eta e, ba, ea ez dakit ez e, maizao grabatzen duan eta Eta nolai ez daizkit gaiak e, azten, zeren, klaro, ni e, horrela hitz egiteko gai interesgarriak kopiatzen ditut e, e, bloke batean, blok notas batean, eta gero grabatu behar dudanean, ba, ordu bat edo bi ordu lehenago, ba, iraikitzen ditut lotura guztiak, aztena izira akurtzen eta barrez, zeren, ja, agian e, azteneko lotura jarri nuenetik hilabete bat pasatu da ez. Eta pentsatzen dut bagian sistema horrekin, ba, ba, ez dakit ez, telefonon grabatzen eta hori lako bate, mikrofonon batekin eta bar, ba, azkian, agian, e, harinago e, gindeiteke guzti hori. Ez dakitiko ziko dugu, agian datorren hilabetean, ba, sorpresarik, ba, Eta, hau izan da, e, saioaren, e, ba, bueno, azken alea, espero dut e, disfrutatzea, espero dut da ondo pasatzea, eta, e, ba, bueno, e pentsat ez, ez zain beste azpertzea e, saiohonekin e, saio hau entzunez ni brutal izan osoe barcelonatik eta hoe izan da ba mugi merzen azkenalea orain nigroko zenen 8 ikaragarria 8 labitetan 8ze aleginditut <laughs> en fin en fin eskerrik asko entzutegatik eta gu datorren astera arte barkatu e, datorren e, saio arte e, agurtzera aio